m'agafo jo explico primer la proposta de criteris consensuats i després no sé, seguiré l'ordre de la graella ¿vale? primer de tot eh, ha sortit que era molt important que, ha, que fossin materials senzills i atractius pel públic diguem-ne el qual estem fent estem aplicant els, aquest material eh, l'ús del llenguatge no sigui sexista, tenint en compte la intersecció amb altres factors ha sortit cultura, classe social, lloc de procedència opció sexual, etc. Que estaria bé que s'incorporés a la pàgina web una introducció als conceptes clau de la perspectiva de gènere per d'alguna manera amb aquesta presentació doncs, tota la resta de materials es poguessin aplicar tenint en compte aquesta introducció després que els materials fossin versàtils per poder adaptar-los a la realitat del grup en qüestió de formats dir, i després també que fomentin l'ús de les xarxes socials amb una figura moderadora que podria ser amb uns criteris consensuats amb el grup amb el que, amb el que es treballa Això serien els temes així més bàsics que han sortit Després a nivell d'observacions, eh, que hi els materials fossin en formats genèrics i universals, fàcilment descarregables, i que hi haguessin que incloguessin indicacions per facilitar l'aplicació dels criteris. És a dir, tots els criteris que hem anomenat abans i altres que puguin sortir d'aquest tema eh, requereixen a vegades d'habilitats o d'idees per poder-los aplicar. Eh, per exemple, l'ús del llenguatge, doncs pots estar d'acord amb el que està dient amb el que no es de fer un, un llenguatge sexista però com ho fas això? Doncs unes indicacions per facilitar uh, aquesta aplicació del criteri que poden ser indicacions tant que han d'incorporar recursos o els estan penjant recursos com per les persones que, po que poden fer servir aquests recursos en, en, a l'aula o en el context que sigui i després com a, com a afegits hem dit la possibilitat de que el recurs es pugui comentar per la persona que l'ha aplicat o sigui, que cada recurs tingui possibilitat de feedback perquè llavors es podrien sortir dificultats que han sorgit a l'hora d'aplicar aquest material llavors doncs que els propis que han penjat el recurs poguessin millorar-ho o que els que porteu la pàgina web, no sé com ho organitzeu doncs que pugueu donar una resposta o una cosa i ja està, no sé si m'he deixat alguna cosa Vull que hi hagi alguna documentació suporta